Un veac de singurătate, pista 23. Triunful acestei acțiuni, precum și al altora care au urmat în cursul lunilor viitoare, îl scoase din anonimat pe Josear Cadio Segundo, despre care se spunea de obicei că nu fusese bun la altceva decât să umple satul cu târfe franțuzoaice. Printr-o hotărâre tot atât de impulsivă ca aceea care îl făcuse să-și cocoșii de luptă, cu scopul de a crea o companie de navigație extravagantă, renunțase acum la funcțiile sale de șef de echipă la compania bananieră, pentru a trece de partea lucrătorilor. Foarte repede îl semnalară ca fiind agentul unei conspirații internaționale destinată să tulbure ordinea publică. Într-o noapte, în timp ce ieșa de la o întâlnire secretă, toată săptămâna fusese întunecată de zvonuri sinistre, scăpă ca prin minune de cele patru focuri de revolver trase asupra lui de un necunoscut. În lunile următoare, atmosfera foarte atât de încordată, încât Ursula însă își dăduse seama în tenebrele în care se retrăsese și-a impresia că retrăiește acea epocă îndoielnică în care fiul ei, Aureliano Buendia, înghițea tabletele homeopatice ale subversiunii. Voi să vorbescă cu José Arcadio Segundo pentru a-l încunoștința despre acel precedent, însă Aureliano Segundo o informă că din noaptea atentatului nu-i se mai știa domiciliul. La fel ca Aureliano!" exclamă Ursula. De parcă lumea s-ar învârti în loc!" Încertitudinea acelor zile nu a atise deloc pe Fernanda. Aproape că nu mai avea legătură cu lumea din afară de la certa violentă pe care o avusese cu soțul ei pentru a fi hotărât soarta lui meme fără consimțământul lui. Aureliano II era hotărât să o elibereze pe fica sa cu ajutorul poliției dacă era nevoie. Însă Fernanda îi arătă niște hârtii dovedind că fica ei intrase la mănăstire de bunăvoie. le semnase într-adevăr după ce ajunsese de cealaltă parte a grilajului de fier și făcuse aceasta cu același dispreț cu care se lăsase condusă până acolo Aureliano Segundo nu crezut niciodată în sinea lui în validitatea acestor dovezi, după cum nu a crezut niciodată că Mauricio Babilonia s-ar fi introdus în curte pentru a fura găini. Totuși, aceste două pretexte îi serviră la liniștea conștiinței sale și astfel s-a putut întoarce fără remușcări la sânul Petrei Cotes, unde își relua petrecerile zgomotoase și chefurile fără perdea. Străină de neliniștea satului, sud de la prevestirile îngrozitoare ale Ursulei, Fernanda a făcut ultimul pas în planul ei, aproape în întregime consumat. Scris o scrisoare lungă fiului ei, Jose Arcadio, care urma să primească hirotonia clerului inferior, informându-l că sora lui, Renata, atinsă de frigurile galbene, și-a dat sufletul în pacea Domnului. Apoi o încredință pe amaranta Ursula grijei santei Sofia de la Piedad și se puse să facă ordine în corespondența ei cu medicii nevăzuți, tulburată de necazurile provocate de meme. Primul lucru pe care îl făcu fu să fixeze data definitivă a intervenției telepatice care fusese amânată. Însă medicii nevăzuții răspunseră că nu era deloc prudent atâta timp cât va dura climatul de agitație socială de la Macondo. Era atât de nerăbdătoare și atât de greșit informată, încât redactă altă scrisoare pentru a-i lămuri că nu există nimic care să se mene cu acel pretins climat de agitație, ci că totul se datorește extravaganțelor unui cumnat al cărui sindicalism nu e decât o simplă toană, așa cum altădată fuseseră luptele de coco și navigația. Nu se puseră încă de acord când, într-o miercuri toridă Veni să bată la ușa casei o călugăriță bătrână cu un coș atârnat de braț. Deschizând i ușa, Santa Sofia de la Piedad crezu că e vorba de un cadou și voi i s de coșul acoperit cu un șervețel fermecător din dantelă. Dar călugărița o opri, căci avea instrucțiuni să-l predea personal și cu cea mai mare discreție, doamnei Fernanda del Carpio de Buendia. Era fiul lui Meme. Fostul duhovnic al Fernandei îi explica printr-o scrisoare că se născuse cu două luni mai înainte și că și-a îngăduit să-l boteze cu numele de Aureliano, ca pe bunicul lui, deoarece mama, fiind invitată să-și împărtășească dorințele, nu-și descreștase dinții. Fernanda se răzvrăti în sina ei împotriva acestei farse urâte a destinului, dar a avut destulă putere să nu lase să apară nimic în fața călugăriței. Vom spune că l-am găsit plutind în acest coș," a zis ea surâzând. Nimeni nu va crede povestea aceasta." Răspunse Călugărița. Dacă tot au crezut povestea din Sfânta Scriptură, replică Fernanda, nu văd pentru ce nu crede și pe mine. Călugărița prânzi în casa așteptând trecerea trenului care avea să o aducă înapoi și discretă cum i se geruse să fie, nu făcu nicio aluzie la copil. Însă Fernanda continua să vadă în ea o mărturie indezirabilă a rușinii și regretă că s-a pierdut obiceiul medieval de-i strangula pe toți aducătorii de vești proaste hotără atunci să înnece copilul în cadă, de îndată ce va fi plecat călugărița. N-a avut însă inima să-și execute planul și preferă să aștepte cu răbdare ca bunătatea nemărginită a lui Dumnezeu să o elibereze de această povară supărătoare. Noul Aureliano o împlinise un an atunci când tensiunea populară explodă brusc fără nicio prevenire. Hozar Arcadio Segundo și alți conducători sindicali care rămăseseră până atunci în ilegalitate reapărură pe neașteptate la sfârșitul săptămânii și dezlănțuiră manifestații în satele din regiunea bananieră. Poliția se mulțumit să mențină ordinea, dar în noaptea spre luni au scos pe șefii sindicali din casele lor și au trimis la închisoarea din capitala provinciei cu fiare de câte 5 kg la picioare. Între, Între aceștia se numărau Hozar Arcadio Segundo și Laurenzo Havilan, colonel al Revoluției Mexicane exilat la Macondo și care spunea că a fost martor la comportarea eroică a tovarășului său, Artemio Cruz. Cu toate acestea, după mai puțin de trei luni, erau din nou în libertate, guvernul și compania bananieră putând cădea de acord pe a cui socoteala avea să le asigure subzistența în închisoare. De data aceasta, nemulțumirea lucrătorilor se datora insalubrității locuințelor, escrocherilor din serviciile medicale și condițiilor inechitabile în care erau puși să lucreze. Pe de altă parte, pretindeau că nu erau plătiți în bani pe șin, ci cu bonuri care nu serveau decât la cumpăratul șuncii de Virginia din magazinele companiei bananiere. Jose Arcadio II a fost închis pentru că dezvăluise că acest sistem al bonurilor nu era decât un mijloc pentru companie de a-și finanța vasele fructiere, care ar fi fost să se întoarcă goale de la New Orleans până în porturile de îmbarcare a bananelor, dacă n-ar fi trebuit să aprovizioneze magazinele. Celelalte plângeri erau de notorietate publică. Medicii companiei nu examinau pe bolnavi, ci îi puneau să se așeze în șir indian în fața dispensarelor, iar o infirmieră le punea pe limbă câte o tabletă de culoare roz, indiferent dacă erau atinși de paludism de blenoragie sau de constipație. Această terapeutică se generalizease atât de mult, încât copiii se strecurau de mai multe ori în același șir și, în loc de a înghiți tabletele, le duceau acasă pentru a marca numerele câștigătoare la jocul de loto. Lucrătorii companiei erau îngrămădiți în cabane nenorocite, inginerii, în loc să amenajeze latrine, aduceau în tabără de Crăciun un fel de veceu mobil pentru grupuri de câte 50 de persoane și se făceau demonstrații publice cu privire la folosirea acestuia pentru a-l păstra în bună stare cât mai mult timp posibil. Avocații senili, îmbrăcați în negru, care veniseră dată să-l asalteze pe colonelul Aureliano Buendía și care acum erau autorizați cu puteri din pata companiei bananiere, nimiceau toate aceste acuzații cu ajutorul unor expediente care păreau de domeniul magiei. După ce lucrătorii au redactat un caiet plin cu doleanțe unanim aprobate, chiar dură multă vreme căutând zadarnic să-l prezinte oficialilor companiei bananiere. de îndată ce cunoscu cu acordul la care au ajuns, Mister Brown pusese să se atașeze la tren luxosul său vagon de sticlă și dispărut din Macondo împreună cu reprezentanții cei mai devaza a întreprinderii sale. Cu toate acestea, câțiva lucrători îl descoperire pe unul dintre ei în sâmbăta următoare într-un bordel și îl pusese să semneze un exemplar din caietul cu doleanțe, în timp ce era în pielea goală cu femeia care acceptase să-l atragă în această cursă. Avocații cu mutrele lor de înmormântare au dovedit la tribunal că acest individ nu avea nicio legătură cu compania și pentru ca nimeni să nu se îndoiască de argumentele lor, pusese să-l aresteze pe uzurpator. Mai târziu, Mr. Brown a fost surprins călătorind incognito într-un vagon de clasa a treia și îl pusese să semneze alt exemplar din caietul cu doleanțe. A doua zi se prezentă în fața judecătorilor cu părul vopsit în negru și vorbind curgător spaniola. Avocații au dovedit că acesta nu era Mr. Jack Brown, superintendentul companiei bananiere născut în Pretville, ci un negustor nevinovat de plante medicinale născut în Macondo, unde a și fost botezat cu numele de Dagoberto Fonesca. După puțină vreme, în fața unei noi tentative a lucrătorilor, avocații puseră să se afișeze în câteva locuri publice, certificatul de deces al lui Mr. Brown, autentificat de mai mulți consul și atașați de ambasade, prin care se adeverea că 9 iunie trecut a fost găsit la Chicago zdrobit de o mașină a pompierilor. Sătuit de acest delir hermeneutic, lucrătorii renunțară să se mai adreseze autorităților din Macondo și mersă cu doreanțele lor până la tribunalele supreme. Acolo iluzioniștii dreptului, dovedirea că reclamațiile lor nu aveau nicio valoare pentru simplul motiv că compania bananieră nu avea, n-a avut niciodată și nu va avea niciodată lucrători în serviciul ei, ci că se marginea să-i recruteze ocazional și închip cu totul temporar. Așa au fost risipite poveștile cu șunca de Virginia, cu tabletele miraculoase și cu closetele de la Crăciun și s-a stabilit prin hotărâre judecătorească, înainte de a se proclama oficial, că lucrătorii nici nu există. A izbucnit greva generală. Culturile au fost abandonate, fructele se stricară pe și iar convoiile celor 120 de vagoane au fost mobilizate pe șine. Satele se umplură cu lucrători fără slujbă. Strada turcilor își redobândit toată strălucirea în acea sâmbătă prelungită, și în sala de biliard de la hotelul lui Iacob a fost nevoie să se organizeze un serviciu neîntrerupt. Acolo se afla cadio Arcadio Segundo în ziua când s-a anunțat că armata fusese însărcinată cu restabilirea ordinei publice. Deși nu era omul presințirilor, această veste a fost pentru el ca o anunțare a morții pe care o aștepta din acea dimineață îndepărtată, când colonelul Herinel de îi permise să asiste la o execuție. Acest semeră, nu-i alteră însă solemnitatea. Execută lovitura pe care o meditase și nu-și greși combinația. După puțin timp, focul alimentat de bătăile tobei, de sunetul goarnei, țipetele și îmbulzarea, precipitată a oamenilor, e indicară că s-a terminat nu numai partida lui de biliard, ci și acea partidă mută și solitară pe care o juca cu sine însuși din acea dimineață a execuției. Ieși în stradă și izării. Erau trei regimente al căror marș în ritmul tobelor de galeră, făcea să se cutremure pământul. Răsuflarea lor de balaur cu multe capete umplu văzduhul limpede la miezii cu o duhoare pestilențială. Erau mici, masivi, bestiali. Asudau ca niște cai, aveau miros de carne macerată de soare și aerul întrepind, impenetrabil și taciturn al oamenilor din podișurile înalte. Deși le-a trebuit peste o oră pentru a defila de la primul până la ultimul, ai fi putut crede că nu era vorba decât de câteva escadroane învârtindu-se în cerc, pentru că toți erau la fel. Fii ai aceleiași mame, Suportând cu același aer abrutizat povara ranițelor și bidoanelor soldațești, rușinea puștilor lor cu baionetă pusă, ulcerul ascultărilor oarbe și al sensului onoarei lor. Din patul tenebrelor ei, Ursula îi auzi trecând și își ridică mâna încrucișându-și două degete a piazarea. Santa Sofia de la Piedad le venea o clipă la viață, a plecat asupra pânzei brodate pe care terminase să o calce și se gândi la fiul ei, José Arcadio Segundo, care privea cum defilează ultimii soldați prin fața porții hotelului lui Jacob fără să-i tresară vreun mușchi al obrazului. Legea marțială îngăduia armatei să joace un rol de arbitru în acest conflict, însă nu se făcu nicio tentativă de împăcare. După ce defilarea în întregul Macondo, soldații își rânduiră puștile, tăiară și încărcară bananele și porniră din nou trenurile. Lucrătorii, care până atunci se mulțumiseră să aștepte, se retraseră în păduri armați doar cu cuțitele care erau uneltele lor de lucru și începură să saboteze acest sabotaj incendiară domeniile și depozitele, distuseră căile ferate pentru a împiedica circulația trenurilor care începuseră să-și facă drum cu focuri de mitralieră și tăiară firele telegrafului și telefoanelor. Păraele se umplură de sânge. Mr. Brown, care era sănătos și bine în fortul electrificat, a fost evacuat din Macondo împreună cu familia sa și cu cele ale altor compatrioții de-ai săi și condus la loc sigur sub protecția armatei. Situația amenința să degenereze într-un război civil pe cât de sângeros, pe atât de inegal, atunci când autoritățile, adresarea tuturor lucrătorilor, apelul de a se aduna la Macondo. Apelul anunța pentru vinerea următoare sosirea comandantului civil și militar al provinciei, dispus să medieze în conflict. José Arcadio Segundo se afla în mulțimea care se amasase în fața gării, în zorii zilei de vineri. Participase la o reuniune a conducătorilor sindicali și fusese însărcinat împreună cu colonelul Havilan să se amestece în mulțime și să o călăuzească după împrejurări. Nu se simțea la largul lui și îi frământa în cerul gurii o pastă cu gust de salitră din clipa când remarcase cuiburile de mitraliere dispuse de armată în jurul micii piețe și piesele de artilerie destinate să apere în dosul sârmelor ghimpate cetatea companiei bananiere. Către amiază, așteptând un tren care nu mai venea, peste trei de oameni, între care erau lucrători, femei și copii, nu mai găsiră locuri pe esplanada din fața gării și se îmbulzău în străzile învecinate, pe care armata le bloca cu ajutorul șirurilor de mitraliere. Mai mult decât al unei ceremonii de primire, aspectul era al unui bălci plin de animație veselă. Puseseră mutate aici standurile negustorilor de fripturi și chioșcurile cu băuturi din strada turcilor și oamenii suportau cu foarte bună dispoziție plictisea la așteptării și soarele arzător. Cu puțin înainte, de orele trei, se răspândi zvonul că trenul oficial nu va sosi decât a doua zi. Mulțimii obosite îi scăpă un oftat de descurajare. Atunci, un locotenent al armatei se sui pe acoperișul gării, unde se aflau patru cuiburi de mitraliere ațintite asupra mulțimii și se auzi semnalul prin care se cerea să se facă liniște. Lângă Hozea Arcadio Segundo se afla o femeie foarte grasă, desculță, însoțită de doi copii care puteau să aibă patru și șapte ani. Îl luă în brațe pe cel mai mic și cerul lui José Arcadio Segundo, deși nu-l cunoștea, să-l ridice pe al doilea ca să audă mai bine ce avea să se spună. José Arcadio Segundo îl luă pe copil călare pe umerii săi. Cu mulți ani mai târziu, copilul avea să povestească fără să-l creadă nimeni, cum l-a văzut pe locotenent cu o pâlnie de gramofon în lipsa de difuzor, dând citire decretului numărul 4 al Comandamentului Civil și Militar al Provinciei. Decretul fusese semnat de generalul Carlos Cortes Vargas și de secretarul său, Maiorul Enrico Garcia Isa și de-a lungul a trei articole de 80 de cuvinte îi declara pe greviști bandă de răufăcători și împuternicea armata să dobare doboare pe loc. După citirea decretului, în mijlocul protestelor asurzitoare, un capitan luă locul locotenentului pe acoperișul gării și cu pâlnia gramofonului făcu un semn că vrea să vorbească. Mulțimea se liniști din nou. Doamnelor și domnilor!" zise capitanul cu voce slabă, înnecată și puțin obosită. Aveți cinci minute pentru a părăsi terenul. Fluirăturile și strigătele repetate acoperirea sunetul trompetei, care anunța începerea acestui termen. Nimeni nu se mișcă. Cele cinci minute s-au scurs, reluă capitanul pe același ton. Încă un minut și se va trage. Hozar Arcadio Segundo, în sudor de gheață, coborâ copilul pe care îl ținea pe umer și îl dădu femeii. Acești călori sunt în stare să tragă, murmură ea. José Arcadio Arcadiosegundo nu mai a avut timp să răspundă, deoarece în aceeași clipă recunoscut glasul răgușit al colonelului Havilan, care se făcea ecoul cuvintelor femeii. Amețit de încordarea mulțimii, de densitatea minunată a tăcerii ei și convins încă odată că o dată că nimeni nu va face să se miște această mulțime împietrită de fascinația morții, José Arcadio Segundo se ridică în vârful picioarelor pe deasupra capetelor care erau înaintea lui și, pentru prima oară în viață, ridică glasul. Banda de codoși!" strigă el. Mi se face ca două minutul care vă trebuie. Abia scoase acest strigăt că se și produse ceva ce nu stârnie în el spaimă, ci un fel de halucinație. Capitanul dă două din să se tragă și 14 cuiburi de mitralieră răspunseră imediat. Însă totul avea aerul unei operete. S-ar fi putut spune că mitralierele erau încărcate cu muniție oarbă de focuri de artificii, căci dacă s-au uzat pocnetul lor găhitor, dacă se zăreau exploziile lor incandescente, nu se observa nici cea mai slabă reacție. Nici o voce, nici măcar un suspin în această mulțime compactă, care părea sudată printr-o invulnerabilitate neașteptată. Deodată, de lângă gară, s auzit un țipă de moarte și farmecul se frânse brutal. Ah, mamă! O răbufnire seismică, o gălgâire vulcanică, un răcne de cataclism bucniră în mijlocul mulțimii cu o putere de propagare extraordinară. Hozearcă, Segundo abia mai avut timp să ridice copilul în timp ce mama și celălalt copil puseseră înghițiți de mulțimea risipită de panică. Cu mulți ani mai târziu, copilul avea să mai povestească însă, deși vecinii lui aveau să-l considere un moșneac țicnit, cum José Arcadio II îl ridicase deasupra capului lui și se lăsase dus aproape în văzduh, ca peste teroarea mulțimii în direcția unei străzi învecinate. Poziția privilegiată a copilului îi îngăduia să vadă în aceeași clipă masa stârnită în care era gata să ajungă la colțul străzii și șirul mitralierelor care au deschis focul. Mai multe glasuri urlau în același timp. Culcați-vă la pământ! Culcați-vă la pământ! Primele rânduri o făcuseră deja, secerate de rafarele mitralierelor. Supreiețuitorii, loc să se culce la pământ, voiră să revină în piațetă, și atunci panica, asemenea a loviturii unei cos de balaur, îi într-un val compact care se ciocni de celălalt val compact, ce venea în sens invers, împis de o altă lovitură de coadă de balaur, dinspre strada opusă de unde alte mitraliere tregeau și ele fără încetare fură în acest ungher, prins într-un vârtej uriaș care, încetul cu încetul, fură dus la epicentrul său, pe măsură ce marginea circulară era secerată sistematic, așa cum se curăță o ceapă cu foarpecele înlisațioase și bine reglate ale mitralierei. Copilul observă o femeie îngenunchiată cu brațele încrucișate într-un spațiu gol, ferit misterios de împușcături. În locul acesta îl așeză José Arcadio Segundo în clipa în care se prăbuși, cobrazul în sânge, înainte ca gloata gigantică să vină să măture în întregime acel spațiu gol, cu femeia genunchiată, cu lumina cerului uscat de secetă, cu acea lumeticăloasă în care Ursula Iguaran se atâtea și atâtea animale mici din zahăr ars. Când își reveni, Jose Arcadio Segundo era întins pe spate în întuneric. Își dădu seama că înaintea într-un tren interminabil și liniștit că părul se lipise de sângele închegat și căldor toate oasele. Simți o poftă irezistibilă de a dormi. Pregătindu-se să se cufunde într-un somn de multe ceasuri, îi de teroare și de groază, se întoarse pe partea care îi producea mai puține dureri și abia atunci își dădu seama că zăcea peste oameni morți. În afară de culoarul central, nu mai era niciun spațiu liber în tot vagonul. A trecut să semne multe ceasuri de la masacru, părece cadavrele aveau aceeași temperatură ca și ipsosul toamna, consistența lui de spumă împietrită, iar cei care încărcaseră în vagon avuseseră timp să se așeze în rând și în sens potrivit, așa cum se transportau ciorchinii de banane. Încercând să scape de acest coșmar, José Arcadio Segundo se târă din vagon în vagon în sensul mersului trenului și la lumina fulgerelor care se aprindeau brusc printre scândurile de lemn la trecerea prin satele adormite, Vedea numai bărbați morți, femei moarte și copii morți, pe care duceau să arunce în mare, ca bananele de rebut. Nu putu recunoaște decât o femeie care vindea răcoritoare în piață, precum și pe colonelul Habilan care încă mai ținea înfășurat în jurul mâinii centronul cu catarama de argint din Morelia, cu ajutorul căruia încerca să-și croiască drumul în înghesuiala generală. După ce au în primul vagon, făcu un salt în întuneric și rămase întins în șanț până ce trecu convoiul. Era cel mai lung pe care îl văzuse vreodată, aproape 200 de vagoane de marfă, cu câte o locomotivă la ambele capete și o a treia la mijloc. Nu avea niciun felinar, nici măcar luminile de poziție roșii și verzi, și aluneca într-o repeziciune nocturnă și tăcută. Pe acoperișul vagoanelor se puteau vedea formele confuze și întunecoase ale soldaților, cu mitralierele lor încărcate. După miezul nopții căzu o ploaie torențială. Hozar Segundo nu știa unde sărise. Dar știa că, mergând în sensul opus celui al trenului, va ajunge la Macondo. După peste trei ore de mers, ud până la piele, cu o de cap groasnică, putu distinge primele case în lumina dimineții. Atras de mirosul de cafea, intră într-o bucătărie unde era o femeie cu un copil în brațe, aplecată deasupra cuptorului. Bună ziua!" îi zise el sfârșit de puteri. Mă numesc Buendia, Jose Arcadio Segundo." Își rostind numele întreg, separând silabele pentru a se convinge singur că mai este în viață. Procedă bine, ce femeia, văzând în pragul ușii această siluetă murdară și sinistră, cu capul și hainele pline de sânge, atinsă de solemnitatea morții, crezu că e o vedenie. Îl cunoștea. Pui aduse o pătură cu care să se acopere în timp ce hainele îi se vor zvânta deasupra vetrei, încălzi apă ca să-și spele rana care nu era decât o ușoară zgârietură, și de două pânză curată să-și bandajeze capul. Îi servi apoi o ceașcă de cafea fără zahăr, cum i se spusese că beau cei din namul lui iar el își hainele lângă foc. Hoziarca Cadiosegundo o nu vorbi decât după ce terminase să-și bea cafeaua. Trebuie să fi fost cel puțin trei mii," murmură el. Cine? Cei morți," explică el. Trebuie să fi fost toți cei care se aflau la gară." Femeia îl privi cu milă. N-au fost morți pe aici," îi zise ea. De pe vremea unchiului tău, colonelul, nu s-a mai întâmplat nimic la Macondo." În bucătării, pe unde se opri Hoze Arcadio Segundo, înainte de a ajunge acasă, îi se repeta același lucru. Nu au fost morți. Trecu prin piațeta gării, văzut mesele la care se mâncau fripturile, îngrămădite una peste alta, dar nici acolo nu mai găsi nicio urmă de măcel. Străzile erau pustii în ploaia persistentă și casele rămăseseră închise, lipsite de aparența unei vieți interioare. Singurul semn omenesc a fost sunetul clopotelor care chema pe oameni la liturghie. Bătuna ușa colonelului Havilan... O femeie gravidă, pe care o întâlnise de mai multe ori, îi trânti ușa în nas. A plecat," îi zise ea cu un aer înspăimântat. S-a întors în țara lui." Intrarea principală a fortului, înconjurat cu sărmă ghimpată, era păzită, ca de obicei, de doi polițiști locali care păreau niște statui în ploaie, cu căștile și cu pelerinele lor. În ulicioarea lor dosnică, negrii antilieni cântau un corp salmilor de sâmbătă. Hozar Arcadio Segundo sări peste gardul curții și intră în casă prin bucătărie. Santa Sofia de la piedat abia își ridică vocea. Să nu te vadă Fernanda, îi zise ea. S-a scurat acum câteva clipe. Ca și cum s-ar fi conformat unei înțelegeri implicite, îl conduse pe fiul ei până la odaia cu oale, îi pregăti patul sub al lui Melchiade și către orele două după amiază, în timp ce Fernanda își făcea siesta, îi trecu pe fereastră o farfurie cu mâncare. Aurelien segundo, dormise în casa unde la puca se ploia și către orele trei după amiază încă mai aștepta ca aceasta să se oprească. Informat în taină de Santa Sofia de la Piedad, îl vizita atunci pe fratele său în odea lui Melchiade. Nici el nu voie să creadă în povestea cu masacrul, nici în coșmarul cu trenul încărcat cu morți care pleca spre mare. Spre seară se citise o adresă specială către țară pentru a informa pe oameni că lucrătorii se supuseseră ordinului de a evacua gara și s-au întors acasă în cortegii pașnice. Acest anunț mai spunea că conducătorii sindicali, cu un alt simț patriotic, își reduseseră revendicările la două puncte reformarea serviciilor medicale și construirea de latrine la locuințe. Mai târziu, populația a fost informată că, de îndată ce șefii militari au obținut acordul lucrătorilor, s-au grăbit să-i comunice lui Mr. Brown, care nu se mulțumi numai să accepte noile condiții, dar se și oferi să plătească trei zile de petreceri publice pentru a sărbători sfârșitul conflictului. Numai că, atunci când militarii l-au întrebat pentru ce dată se poate anunța semnarea acordului, el privit prin fereastră spre cerul brăzdat de fulgere și făcu un gest evaziv. Va fi când va înceta ploaia zis el. Cât timp plouă, se suspendă toate activitățile noastre. Nu mai plouase de trei luni și era în plină epocă de secetă. Dar abia și împărtăși Mr. Brown hotărârea sa că se și revărsă peste toată zona bananieră ploaia torențială care îl surprinsese pe hoze Arcadio Segundo în drum spre Macondo. După o săptămână, încă mai ploua. Versiunea oficială, repetată și pisată de mii de ori în toată țara prin toate mijloacele de informare de care dispunea guvernul, reuși să se impună. Nu au fost morți Lucrătorii satisfăcuți s-au întors acasă cu familiile lor, iar compania bananieră și-a suspendat activitățile până la încetarea ploilor. Legea marțială se menținea în vigoare pentru cazul în care se va dovedi necesar să se ia măsuri de urgență împotriva calamităților nesfârșitelor ploi torențiale, însă trupele erau încartiruite. În timpul zilei, soldații cutreierau prin torentele străzilor, cu pantalonii sumeși până sub genunchi, jucându-se cu copiii de anaufragiul. În timpul nopții, după semnalul stingerii, spărgeau ușile prin lovituri cu patul puștii, îi scotau din pat pe cei suspecți și îi pentru o călătorie fără întoarcere. Era vorba tot de căutarea și stăpânirea rofăcătorilor, asasinilor, incendiatorilor și altor rebeli din decretul cu numărul 4, însă militarii refuzau să recunoască aceasta chiar și față de părinții victimelor lor, care veneau și invadau biroul statului major în aflarea de vești. Ați visat cu siguranță," stăruiau ofițerii. La Macondo nu s-a întâmplat nimic. Nu se întâmplă nimic și nu se va întâmpla niciodată nimic. Satul acesta este un stat fericit." Așa s-a terminat exterminarea responsabililor sindicali. Singurul și unicul supraviețuitor era José Arcadio Segundo. Într-o noapte din februarie s-auzire la ușă loviturile de neconfundat date cu patul puștii. Aureliano Segundo, care aștepta mereu să înceteze ploaia pentru a putea pleca, deschise la șase soldați comandați de un ofițer de ploaie, fără să spună un cuvânt, scotociră casa, cameră după cameră, dulap după dulap, de la intrare și până la hambar. Ursula se trezi când aprinsă lumina în camera ei și tot timpul cât dură percheziția, nu-i scăpă niciun suspin, dar își păstră degetele încrucișate, întreptate către soldați și urmărindu-i immersul mersul lor încolo și încoace. Santa Sofia de la Piedad reușit să-l prevină pe hozea Arcadio Segundo, care dormea în odea lui Melchiade, dar el înțelese că era prea târziu ca să mai încerce să fugă. Santa Sofia de la Piedad închise atunci ușa, iar el își îmbrăcă cămașa, își încălță pantofii și se așeze pe patul de campanie, așteptându-i să vină. În clipa aceea scotoceau atelierul de aurărie. După ce au deschis lacătul, ofițerul lumină pe de-o cu lanterna sa, timp cât să observe masa de lucru și vitrina cu flacoanele de acizi și cu instrumentele care se aflau tot pe locul unde le lăsase proprietarul lor, și părut să înțeleagă că în o aceea nu locuia nimeni. Totuși, îl pe Aureliano II, dacă era aurar. Acesta explică că se găsesc în atelierul colonelului Aureliano Buendia. Așa!" zise ofițerul și făcu lumină pentru a efectua o percheziție atât de minuțioasă, cât nu le putură scăpa cei 18 peștișori de aur care nu fusese răretopiți, ascunși în dosul șirurilor de flacoane în tipsia lor de tablă. Ofițerul îi examină unul după altul și din clipa aceea se umaniză cu totul. Cu îngăduința dumneavoastră m-aș bucura să iau unul!" zise el. Era o vreme când acestea erau un semn de recunoaștere a subversiunii, acum însă a devenit o relicvă. Era tânăr, aproape un adolescent, fără cea mai mică urmă de timiditate și înzestat cu o simpatie naturală, care până atunci trecuse neobservată. Aureliano Segundo îi dărui peștișorul. Ofițerul îl strecură în buzunar, cu ochii ca la un copil și îi lăsă pe ceilalți pe tipsie pentru a-i pune la locul unde îi găsise. Este o amintire neprețuită," zise el. Colonelul Aureliano Buendia a fost unul dintre oamenii cei mai mari ai istoriei noastre.